Ну, зроби йому якийсь сюрприз, радив він Яні. Подаруй книгу, поведи у театр, на концерт сходіть. Книгу? Яку книгу? – насторожилася Яна. Ну, як і упригадував, що недавно бачив у книгарні розкішний альбом з еротичними фотографіями. Та біз його знає тих творчих людей, – обламував він Яну із самого себе. Не знаю, Яно. Я у любовах не спец. Яків перестав ходити у етно-кафе, а занадився в інше через квартал.